Zsoldos Péter, Távoli tűz Felolvassa, Lantos István Első könyv, Avana Első fejezet Azt hiszem a legjobb, ha azzal a pillanattal kezdem, amikor egyedül maradtam. Bár ez a meghatározás nem pontos. Korábban is sokszor egyedül voltam már, és később jöttek idők, amikor még inkább magamra maradtam. Ugyanakkor a valóságban sohasem voltam egyedül. Létezésen mindig sok embert foglalkoztatott. Ha másképp nem tartottak tőlem vagy gyűlöltek. De az egyedüllétnek különösen érzékelhető, déva aki szeretett matematikai kifejezéseket használni, biztos úgy mondaná, hogy szinguláris, kitüntetett pillanata volt az, amikor az ajtó becsukódott mögöttem és a lift halk zúgással ereszkedni kezdett. Nem akartam, hogy lekísérjenek. Azt hittem, ott a kabinok, szűk folyosók számomra soha otthonossá nem vált környezetében talán könnyebb lesz elbúcsúzni. Nem sokat segített. Nekidőltem a naptól átforrósodott hullámlemeznek, a meleg por és olajszaga lustán körülfolyt, a torkom összeszorult. Aztán a lift zökkent, megállt, kinyitottam az ajtót, és lemásztam a kőbástya falához támasztott létrán. Az aján bokáig merültem a homokba. Ez a homok soha nem tudott beletörődni, hogy kimozdítottuk a tengerfenék nyugalmából. Ellenség maradt. Magába nyelte az elejtett szerszámokat, és ha a meleg, száraz szelek lerohantak a dombokról, táncra perdült, piszkos palástjába takarta a vikinget, Apró, éles szemei kárőrvendő diadallal utat találtak a legkisebb résen is. De most szélcsend volt. A felhőtlen ég egyetlen opál tömbként szikrázott. A homok ilyenkor csendben lapul. Csak a lépést akasztja alattomosan. És vár. Arra gondoltam, hogy engem is így várnak a parton. Ott, ahol a régi kikötő fehérkövei izzanak a kegyetlen forróságban. Tudtam, néznek. Minden botladozó lépésemet figyelik. Hallottam, hogy a lift mögöttem megindul fölfelé, aztán nyikorogva megáll. Valaki behúzta. Közben odaverődött a rakéta oldalához, de nem néztem vissza. A légzsilip csapódott. 45 perc volt az indulásig. Mikor a kövekhez értem, a fejem sem emeltem fel, nekivágtam a legrövidebb sikátornak. Akik ott néztek és vártak, ma már nem sokan élnek közülük, aggódó suttogással indultak utánam. Csak akkor szólaltam meg, mikor végre felértem a palota lapos tetejére, és nekidőltem a párkánynak. Széket, parancsoltam. Ha nem szedem össze minden erőm, már a palota előtti nagy téren összeesem. Leültem és néztem a vikinget az öböl partjára könyöklő dombok, az ezüstölt olajfák, kókat, poros pálmák, az apró lapos tetejű házak koszorújában. Néha még most is ott látom, ha Nanúr évnegyede a száraz időszak vége felé úgy szikrázik az ég a város felett, és újra érzem azt a meleg, poros szagot, ami akkor az orromban ült. Avana lakói egy hete nem hallottak mást. Ha a palota tetején megszólal a kürt, mindenki menjen a házakba. A viking alig 500 méterre volt a legszélső házaktól. De ez csak arra volt jó, hogy ez a kíváncsi nép még izgatottabban várja az indulást. Fogalmuk sem volt, mi következik. Igaz, nekünk se sok. Till nagyon félt ettől az indulástól. Ha a rakéta megbillen, a város helyén kiégett üszkös pusztaság marad. Mestú hiába fújta mellettem a kürtöt, ha egy-két ember vonakodva be is húzódott a házakba, a többi kint ácsorgott az utcákon és tereken. A rakéta ugyan nem billent meg, tilt nem hiába tartották az évszázat legjobb navigátorának, de a kíváncsiak büntetése így is nagy volt. A négy egymásba olvadó tompa dörrenés, a hajtóművek beindulása, a gyávábbakat ugyan a házaik ajtaja felé zavarta, de még el sem érhették, amikor Mendörgés, fülrepesztő sivítás szakadt a világra, a föld megingott. Az égig kavargó por és füst fullasztó függönye mögül iszonyú tűz izzása perzselte a bőrüket. Második nap gyulladt a völgy fenekén. Akikben még hagyott erőt a félelem, azok sikoltozva rohantak a házakba. A többség azonban tehetetlenül feküdt ott, ahol a szörnyű pillanat a földhöz lapította. A portól vakon, a bőrömén érzett meleggel próbáltam tájékozódni a völgyre szakadt pokkolban. Az izzás lassan emelkedett, az üvöltés egyre elviselhetetlenebb lett, az egész mindenség egyetlen dübörgését torzult. Ha most billen, gondoltam, még arra sincs időm, hogy a vastag párkány mögé bukjak. Persze nagyon valószínű, hogy csak ma hiszem így, egyáltalán nem biztos, hogy akkor bármire is tudtam gondolni. Annak az örökké valóságig tartó pillanatnak a végén, mikor végre a fényt és a forróságot már fölülről éreztem, kidörzsöltem a szememből a port, és láttam, hogyan emelkedik ki a maga a maga kavarta viharból. Farkából a négy lángcsóva hegyes törként döfött az elhagyott föld felé. Gyorsan emelkedett. Az üvöltés átható, magas füttyé vékonyodott. Ahogy Till óvatosan növelte a teljesítményt, a négy csóva összeolvadt, fényük mögül eltűnt a viking, ragyogó csillag rohanta a kék égen, láthatatlan testvérei felé. Magam sem tudtam miért, de megfogtam annak a nyakát, amelyik hozzám a legközelebb hasalt a kövön, és talpra rángattam. Nézzétek! parancsoltam, nézzétek! Bizonytalanul föltértelve bámulták a gyorsan halványuló csillagot, a fölkavart por és homok szelíden szitált a fejünkre. Messze voltak attól, hogy megértsék, amit átéltek, pedig a földi technika még egy utolsó ártalmatlan csodát is tartogatott számukra. A viking elérte a ezer métert, ebben állapodtunk meg, mint abszolút biztonsági határban, és til a maximális teljesítményre kapcsolt. A távolodó csillag fellángolt, vakító ragyogása szétáradt az égen. A nap elsápadt, bizonytalan árnyéka eltűnt, kemény, Kegyetlen új árnyékok nyíltak a falak tövében, idegen, ellenséges arcot adva az ismerős vidéknek. Aztán távoli, roppant dörgés gördült végig a tájon. A tenger fiai, mint később elmondták, elborzadtak, mert azt hitték, hogy ezentúl ebben a könyörtelen fényben kell élniük, és újra leborultak. Az új nap azonban kegyes volt hozzájuk. Kelet felé csúszva egyre hosszabb árnyékot vetett, és végül vörös alkonyatot festve, ott, ahol a nap még sosem nyugodott le ezen a földön, búcsúzó villanással a hegyek mögé bukott. A por lassan leülepedett, a füstből csak keserű íz maradt a számban, az ég úgyra úgy izzott, mintha egyetlen opál tömb lenne. Nagyon szerettem volna egyedül maradni egy hűvös, csendes szobában, és semmire sem gondolni. De a jajgatás felhallatszott a palota tetejére, és figyelmeztetett, hogy ezután még annyira sem élhetek kedvem szerint, mint eddig. Égési sebet egyet sem találtunk, de összetaposták egymást, mikor be akartak menekülni a házakba. Estig tartott, amíg az zúzódásokat bekötöztük. Nagyjából ennyi az, amire a viking indulásának napjából emlékszem. A következő napokról nincs sok mondani valóm. Minden hajnalban beszéltem a vikinggel, és azok a beszélgetések remélem hazajutottak a földre. Legfeljebb arról kellene írnom, amiről akkor nem szóltam. Fölösleges lett volna ezzel terhelnem őket. Hogy féltem. Más azt mondani, hogy az ember nem fél a haláltól, és megint más éjszakánként figyelni az ajtó előtt surranó lépéseket, okkal vagy ok nélkül azt képzelve, hogy most ezek a lépések hozzák a halált, bunkó, hurok, vagy ami a legvalószínűbb, feketén csillogó obszidián kés formájában. Mert Avana uralkodója voltam, és ebben a hagyományokat annyira tisztelő különös világban még a gyilkosok is adnak a formaságokra. Uralkodónak a szent áldozati késsel kell elmetszeni a torkát.